Malam pertama di tempat yang gelap Di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang Tapi kita tetap melewati dan merasakannya perlahan lahan cacing tanah Ular-ulat kalajengking Akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan Selama ini dipakaikan sampo yang mahal Selama ini dioleskan pelembap yang lembut Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad Setelah keluar dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah Hancur berkeping Hari demi hari Yang pertama kali membusuk adalah mata karena dia berisi cairan Cairan ini mengering Busuk dan berloang. Lalu kemudian usus Sebulan di dalam tanah Mulai dia menggelembung masuk angin Dan dia meletus pecah Cacing-cacing tanah Mulai datang menggerogoti memakan Habis lemak Tulang kulit bulu, sumsum, -sum, darah, jantung, empedu limpa, buah pinggang. Habis semuanya. Tinggal tulang-tulang yang memutih dimakan oleh tanah, ditelan oleh masa sampai akhirnya Asib bin Wail membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuh ya Rabbuka, hadza al-idham Sanggupkah Tuhan Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini Nabi diam tak menjawab Sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam Membawakan wahyu Kul, Katakan kepada dia Ayat ini dibaca malam Jumat Bapak ibu semua hafal Kita baca Surat Yasin Man qaraa Yasin fi siapa yang baca Yasin pada suatu malam asba'a maghfuranlah besok pagi dia sudah diampunkan Allah SWT wa taala kenapa di dalam itu kita diingatkan tentang qul katakanlah ya Muhammad kepada As bin Wail yang tak percaya Bahawa setelah mati akan hidup lagi kepada siapa saja yang tak percaya Bahawa tulang belulang ini akan bangkit lagi ya allazi anshaaha awwal marah yang dia pertama kali menciptakan Dari yang tidak ada Dia buat menjadi ada Maka membuat yang pernah ada Dia buat menjadi tidak ada Dia balikkan lagi menjadi ada Dia kuasa Yasin juga yang berkata Allah juga yang berfirman Di dalam surat Yasin Innamah amruhu lembut Mata kita lembut hati kita melihat ayat itu Innama Amruhu idha arad shay'an ayyakul anakku kun fayakun kita akan tegak menghadap Allah bapak, Ibu yang tua yang muda yang tinggi kuasanya yang arat jelata yang kaya yang miskin papa semua akan menghadap Allah sampai tiga kali diulang dibaca di malam Jumat Wain kallulamma jamiuladainah muhdarun. In kahatillah cyahtawairatam. Faidahum jamiuladainah muhdarun. La yastigun nacrahum. Whum lagum jinnum muhdarun. Tiga kali diulang. Muhdarun. Muhdarun. Muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun. Yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN Yang datang malam ini Hadirin, hadirat Yang mahu datang, yang tak mahu tak datang Yang suka datang, yang tak suka tak datang Yang siap datang, yang tak siap tak datang Orang yang datang disebut hadirin, hadirat Tapi kita menghadap Allah bukan datang Wa in kullu lama jami'un ladayna muhdaron. Engkau didatangkan Siap tak siap, suka tak suka Kau akan didatangkan apa yang akan ditanya oleh Allah perbuatanmu amalmu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara sebesar biji sawi sebesar ujung rambut kau aniaya orang kau makan titik puluh keringatnya udzul ajira ajrahu berikan upah pekerja gaji tukang panenmu gaji tukang cuci setrika mu kau makan kau tahan 3 bulan dia tak menuntut dia senyum dia hanya mampu mengadu kepada Allah Tapi titik peluhnya yang keringatnya Air matanya Akan kau balas di hadapan Allah SWT Di saat itu tak ada siapa bisa menolong Hari ini uangmu banyak Kau bayar pengacara handal Satu jam seratus juta Bebas tanpa syarat Tapi di hadapan Allah Semua akan bersaksi Lidah yang selama ini pandai bicara Dikunci ditutup Allah Taala yang akan bicara wa tukallimuna aidiihim wa tashhadu arjuluhum kaki akan bersaksi tangan akan bicara bima kanu yaksibun yang pernah dilakukan di masa yang lalu mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu kita lupa kita tak ingat tapi catatan malaikat terlalu terang benderang wa in kullul lamajami'ul lana muhdaron Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya melihat dalam kitab kenapa buku catatan saya ini layu di rusak yang kecil-kecil walau kebiratan yang besar-besar aksoha -besar, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata dalam surat al isra apa kata Allah ikrah hari ini kalau dikatakan ikrah baca Quran ikrah baca yasin malam Juma ikrah baca surat al kahfi tapi sampai hari itu yasin tak bermakna al-kahfi tak lagi disuruh baca kena hidup sudah berakhir ikra baca apa yang kau baca kaf bi nafsikal yawma alaik hasiba baca buku catatan amal sampulnya dosa isinya dosa catatan kakinya dosa sampul penutupnya dosa Bibliografinya dosa Sampai ia pun tidak percaya Kenapa aku hidup hanya dosa saja Saat itu dia mendengar teriakan azab Saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa Rabbana ya Tuhan kami Farjikna balikan lagi kami ke dunia Esok subuh InsyaAllah Imam akan membaca rokaan pertama Alif lah tanzilul kitabil arayb fi alif lam mim tanzil sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca? Teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana ya Tuhan kami, abṣarna mata kami sudah melihat azab wa telinga kami sudah mendengar sakitnya. Pekikan teriakan jeritan Farji'na balikan lagi kami ke dunia Nak amal salihan Kami ingin amal saleh Kami ingin bantu masjid Kami ingin sekolahkan anak yatim Kami ingin muliakan fakir miskin Kami ingin bantu panti jompo Farji'na balikan lagi kami dunia Kami ingin salat tahajud Kami ingin tahyiatal masjid Kami ingin puasa sunat Saat itu penyesalan tak lagi berguna Nak amal salihan Kami ingin amal saleh Andai kau beri kami Tenggat waktu ya Allah Kalau kau beri aku waktu Ila ajalin qarib Aku tak minta hidup seribu tahun Ila ajalin qarib Sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah Memangnya kalau ku tambah hidupku kau mau apa? Fa as-sadaqah Aku mau bersedekah Wa aku minas salihin Aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Wajad sama umfat langit terbelah. Wajad kawakibun tasarat planet bertabrakan. Wajad biarufujirat air sungai, sungai sia, air laut akan naik ke darat, hancur tsunami tak sab, berakhir. Wajad kuburuang serat semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar. Alimat senap semua Wa akharat. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu